32. Смирення в нашій самовпевненості. Ранок проведення зимового конклаву був морозний, але тихий. То було 7 січня року Хижака. Це був природний холод, шторм не підправляв для женців метеорологічних умов. Були часи, коли женці скаржилися щодо поганої погоди і наполягали, що шторм улаштував їм це на зло. Це було сміховинно, але деякі люди не можуть утриматися, щоб не приписати йому людських недоліків. На зимовому конклаві було значно більше гвардійців клинка, ніж зазвичай. Їхньою первинною метою завжди було підтримувати лад у натовпі і переконатися в тому, що жінці зможуть вільно піднятися до ратуші кам'яними сходами. Однак цього разу цілий стрій гвардійців оточив сходи з обох сторін плечем до плеча, а позаду розчарована юрба могла михцем побачити жінців, які проходили повз. Деякі люди проривалися, щоб зробити фото чи насмілитися торкнутися жнецької мантії, в минулому цих аж занадто несамовитих громадян відтягували назад із суворим поглядом і зауваженням повертали в натоп. А сьогодні гвардійцям наказали повертати їх назад кулями. Лише кілька тимчасово загиблих людей, яких негайно повезли в центри відродження, змогло заспокоїти решту. Ось як підтримували лад. І як з усім іншим, женці мали протилежні почуття з приводу додаткових заходів безпеки. «Мені це не подобається», – нарікав жнець Солк. «Хіба ці чудові люди не повинні, принаймні, мати можливість бачити нас у всьому сяєві, а не лише коли ми тримаємо лезо, ми їх збираємо?» Жнець Брамс протиставив дещо цьому сентименту. «Я аплодую мудрості Верховного Клинка за надання кращої охорони», – проголосив він. «Наша безпека має першочергове значення». Жниця О'Ків зауважила, що просто варто побудувати тунель, по якому заводити жінців. І хоча вона говорила з гумором, Жнець Карнегі зауважив, що це її перша гарна ідея за багато років. Напруження і розбіжності з'являлися ще до того, як жінці зайшли в будівлю. «Коли знешкодять жінця Люцифера, все заспокоїться і стане, як раніше», – казав не один жнець. Наче знищення месника в чорній мантії мало стати панацеєю від усіх бід. Піднімаючись сходами, жниця в бірюзовому намагалася триматися так само гордо, як і жниця Квірі сивкуючись прогнати з цього дня Сітру Терранову, щоб стати тут жницею Анастасією, як усередині, так і зовні. Вона почула ремствування про жінця Люцифера ще на сходах, але це радше її обнадіювало, ніж не хвилювало. Рован не лише і досі діє, але й його справді називають женцем Люцифером, приймаючи як одного зі своїх, навіть якщо і не самохідь. «Вони справді вірять, що коли зупинять Рована, це вирішить усі проблеми цитаделі жінців?» – збитала вона в жниці Кюрі. Дехто обирає не бачити ніяких проблем, відповіла Марія. Непроста правда полягала в тому, що розкол цитаделі жінців був глибший, ніж рано під час збирання. Існував новий лад, жінці якого банально виправдовували свої садистичні апетити, і жінці старої гвардії, які просторікували щодо того, як усе має бути, але не могли почати діяти, аби щось змінити. Зараз ці дві фракції вчепилися в, в одну смертною хваткою, але жодна не могла загинути. Як завжди, в ротонді розклали до сніданку подаровані пишні найтки, і жанці зібралися там перед початком конклаву в неформальній обстановці. Сьогоднішній ранковий банкет складався з буфету із морепродуктами, сервірованих з приголомшливою творчою майстерністю. Шматки копченого лосося і оселеця, бушелі креветок і устриць на льоду, майстерно випечені хлібини і численні різновиди сиру. Анастасія гадала, що не голодна, але, побачивши такий бенкет, навіть мертвий може спокуситися ожити для останньої трапези. Та вона все одно спершу вагалася і не починала куштувати, бо це було схоже на псування скульптури. Але решта жінців, як хороші, так і погані, напали на їжу, як пірани. тож Анастасія теж піддалася і приєдналася. – Це неофіційний обряд, який розпочався ще в старі часи, – розповіла жниця Кюрі. Коли всього тричі на рік навіть найбільш аскетичні та стримані жінці без розкаяння піддавалися ненажерливості. Марія привернула увагу Анастасії до різних груп женців і того, як вони скупчувалися у соціальні кліки. Ніде не було так добре видно роз'єднання, як тут, у Ротонді. Жінці нового ладу розпускали фактично відчутні флюїди, і їхня пронизлива безсоромність помітно відрізнялася від більш приглушеної зарозумілості решти женців. Ми всі пихаті якось сказала сітрі Марія. Бо зрештою нас обрали тому, що ми найрозумніші і наймудріші. Найкраще, на що ми можемо сподіватися, це бути смиренними у своїй писі. Оглядаючи натовп, Анастасія засмутилася, побачивши, як багато женців перешило свої мантії, щоб додати коштовне каміння, яке завдяки Годардові й їхньому мученику перетворилося на символ нового ладу. Коли Сітра вперше потрапила на конклав під час навчання, там було набагато більше незалежних жінців, які не приєднувалися до жодної фракції. Але їх, здається, ставало дедалі менше. Бо рівчачок на піску перетворювався на ущелину, яка загрожувала проковтнути тих, хто не обрав сторону. Сітра з жахом дізналася, що високоповажний жнець Неру додав до своєї олов'яно-сірої мантії аметисти. «Вольта був моїм очним!» – пояснив Неру. Коли він перейшов на бік нового ладу, я сприйняв це як особисто образу. Та коли він загинув у вогні в Тонійському монастирі, я відчув, що маю заради нього стати неупередженим. Тепер мені подобається збирати, і це, як не дивно, нежахливо». Анастасія занадто поважала праведного женця, щоб висловити свою думку, але Марія не збиралася мовчати. «Я знаю, що ти турбувався про Вольто, мова лежниця Кюрі. «Але гори – це не виправдання моральній поведінці». Нерв аж онімів, що й було на меті. Вони їли поруч з жінцями-однодумцями, і всі вони нарікали на напрямок, у якому рухається цитадель жінців. «Ми не повинні були дозволити їм називатися новим ладом», – сказав жнець Мандела. «В їхніх діях немає нічого нового. А обзивати старою гвардію тих з нас, хто продовжує дотримуватися чистоти засновників, просто принизливо». Ми маємо набагато перспективніше мислення, ніж ті, хто задовольняє свої первісні апетити. «Нельсоне, ти не можеш говорити це, запихаючись фунтом креветок», – кипкував Твен, І це розвеселило кількох інших, але Мандила не радів. «Їжа на конклаві мала б компенсувати самозречне життя», – сказав Мандила. «А якщо є жінці, які ні в чому собі не відмовляють, вона нічого не означає». «Зміна – це добре, поки слугує для всезагального добра». Відреагувала жниця Кюрі. Але жінці нового ладу ніякому добру не служать. Ми мусимо продовжувати боротися за праведну справу, сказав жниця Мир. Ми маємо зберігати та прославляти переваги цитаделі жінців, дотримуватися найвищих етичних засад. Ми мусимо завжди збирати мудро і зі співчуттям, бо це і є центральним елементом нашого буття. І нам ніколи не варто сприймати відбирання життя як належне. Це тягар, а не задоволення. Це привілей, а не розвага. «Гарно сказано», – погодився жнець Твен. «Я мушу вірити, що моральність переможе егоїзм нового ладу», – але тоді самовдоволено посміхнувся дужниці Мейер. «Хоча, звісно, Голдо, це звучить так, наче ти змагаєшся за посаду верховного кленка». На це вона щиро розсміялася. «І я б не хотіла цієї посади». «Але ж ти чула невдоволені розмови хіба ні?» – запитав Твен. Вона знизала плечима. То лише розмови. Я залишаю балачки для тих жінців, які ще не повертали часу назад. Я занадто стара, щоб марнувати свої роки на дрібні домисли. Анастасія обернулася до жниці Кюрі. Які невдоволені розмови, хотіла знати вона. Але жниця Кюрі поставилася до цього легкодумно. Ще кілька років ходять чутки, що ксенократ піде з посади верховного клинка, але він цього не робить. Гадаю, він сам пускає ці чутки, щоб точно залишитися в центрі загальної уваги. І, підслухавши кілька інших дискусій, Анастасія зрозуміла, що йому все вдалося. Всі обговорення не про Люцифера стосувалися всіляких чуток про ксенократа. Що він уже сам себе зібрав, що став батьком дитини, що під час відкручування віку назад з ним трапився трагічний інцидент, після якого він залишився в тілі трирічної дитини. Гіпотез було багато, і всім, здається, було байдуже, що деякі чутки безглузді. Це було частиною забави. Через власну самовпевненість Анастасія гадала, що буде набагато більше розмов про замахи на їхні з Марії життя. Але ця тема ледь зринала на радарах більшості жінців. «Хіба не було інформації, що ви обидві почали переховуватися?» – запитав жнець Секвоя. «Це через жінця Люцифера?» «Зовсім ні», – мовила жниця Анастасія, набагато різкіше, ніж збиралася. Марія втрутилася, щоб вона не рила собі ще глибшу яму. Це була лише грубка лихочинців, нам довелося вести кочовий спосіб життя, доки їх не знайдуть. Ну, я радий, що все закінчилося, мовив жнець квоя та повернувся до буфету по другу порцію. Закінчилося? скептично кинула жниця Анастасія. Ми й досі навіть не уявляємо, хто за цим стояв. Так, спокійно відреагувала Марія. І хай хто це був, він може просто зараз перебувати в Ротонді, краще вдавати байдужість. Костянтин повідомив їм про свої підозри, що атаки міг організувати жнець, і що Костянтин саме розробляв цей напрямок. Анастасія шукала його поглядом у переповненій рутонді. Його було неважко помітити, бо вирізнялася його малинова мантія, хоча на ній, на щастя, не було коштовного каміння. Костянтин продовжував зберігати нейтралітет, хай чого це вартувало. «Рада, що у вас знову є очі», – підійшовши, сказала йому Анастасія. «Вони ще й досі чутливі до світла». – мовив він. – Певно, мають прижитися. – Є нові ниточки? – Ні, – чесно відповів їй він. Але підозрює, що під час цього конклаву на поверхню вирене лайно. Побачимо, як жахливо смердітиме змовою. – То як оціниш свій перший рік? Обернувшись, Анастасія побачила ще одного молодшого женця в мантії зі зношеної та спеціально обшарпаної бавовни. Це був жнець Моррісон. Його висвітили на один конклав раніше за нею. Він був привабливий і намагався вести переговори з титаделю женців, використовуючи правила старших класів школи, і навдивовижи це привело його набагато далі, ніж думала Анастасія. Цей рік був багатим на події, сказала вона, не надто бажаючи вдаватися в подробиці. Морісон їй посміхнувся. Навіть не сумніваюся. Вона спробувала вислизнути, але її обступила ціла когорта молодших жінців, які, здавалося, з'явилися просто ні звідки. «Я в захваті від того, як ти даєш людям відсрочку на місяць», – сказала одна дівчина, чиє його імені вона не могла пригадати. «Я теж можу таке спробувати». «То як воно збирати зі жницею кюрі? поцікавився інший молодший жнець. Анастасія намагалася бути вічливою та терплячою, але почувалася ніяково, перебуваючи в центрі їхньої уваги. Їй хотілося мати друзів-однолітків у цитеделі жінців, але більшість молодших жінців аж занадто сильно намагалася до неї підлеститися. Обережно. Після осіннього конклаву сказала Марія. Чи в тебе може з'явитися почат? В Анастасії не було бажання тримати почат чи мати щось спільне з людьми, які його тримають. Нам варто збирати разом, підморгнувши запропонував жнець Моррісон, і це її лише роздратувало. Було б весело. Весело? Перепитала вона. То ти обираєш шлях нового ладу? Я обираю обидва шляхи, мовив він і швидко виправився. Тобто я не вирішив. «Ну, коли вирішиш, дай знати». І це була її остання фраза. Коли женця Моррісона освячували, Анастасія гадала, що з його боку було б прекрасно обрати для себе ім'я історичної постаті жіночої статі, та запитала, чи може називати його Тоні. Тоні Моррісон, 18 лютого 31 року, 5 серпня 2019 року. Американська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 1993 року. Він з неабиякою огидою повідомив їй, що назвався на честь Джима Морісона, композитора і співака ери смертності, який помер від передозування. Сітра пригадала кілька його творів і сказала жінцю Морісону, що його історичний покровитель написав принаймні одну слушну річ, назвавши пісню Люди дивні, маючи на увазі людей, схожих на жінця Морісона. І відтоді він поставив собі за мету завоювати її своїм шармом. Морісон, либонь, біситься, що з тобою хоче тусуватися більше молодших жінців, ніж з ним. За кілька хвилин сказала їй жниця Бійонце, і Анастасія мала не відгризла їй голову. Тусуватися? Женці не тусуються, ми збираємо і підтримуємо одне одного. Це заткнула жницю Бієнце, але, здається, поставила Анастасію на ще вищий п'єдестал. Після цього вона пригадала слова жінця Костянтина перед останнім нападом що Анастасія не менше мішень, ніж Марія, бо має авторитет серед молодших жінців. Вона не хотіла того авторитету, але не могла заперечувати, що він є. Можливо, вона колись до нього доросте і знайде спосіб правильно ним користуватися. О 6.59 ранку, якраз перед тим, як мали відчинитися мідні двері, щоб впустити на конклав мідмериканських жінців, прибув верховний клинок Ксенократ, розвіявши всі чутки про своє саме збирання чи про те, що він начебто став малюком. «Дивно, що Ксенократ з'явився так пізно», – голос роздумувала Марія. «Він зазвичай приходить одним з перших і, як мога, більше часу спілкується з іншими жінцями. Можливо, просто не хоче відповідати на питання про жінця Люцифера» припустила Анастасія. Можливо. Ксенократ чомусь уникав розмов під час тих кількох хвилин до початку, а тоді відчинилися великі міні-двері, і женці заповнили напівкруглу залу проведення конклаву. Відкриття конклаву проходило як зазвичай, і ритуали тягнулися безкінечно довго. З першого оголошення імен, де кожен присутній жнець обирав 10 жертв із його нещодавніх збирань, щоб офіційно увічнити їхню пам'ять, б'ючи в залізний двін. Тоді відбулося омивання рук, де жінці символічно очищалися від чотирьох кривавих місяців. Під час навчання Сітра не бачила в цьому сенсу, але зараз, ставши жницею Анастасією, вона усвідомила, який глибокий емоційний і психологічний вплив може мати колективне очищення, якщо ти цілі дні забираєш життя. Під час перерви в першій половині дня всі знову повернулися в ротонду і поданий раніше сніданок замінили майстерно сервірованою безмежною кількістю кексів, і глазур на них мала однакові кольори з мантіями кожного жінця Мінмерики. Це була одна з тих речей, які спершу здавалися гарною ідеєю, які вражали, але все рухнуло, коли стіл обступили жінці, намагаючись знайти свій особливий кекс, часто дізнаючись, що хтось виявився не таким терплячим і вже з'їв його. Під час сніданку всі здебільшого віталися та про щось стеревеніли, а от упродовж цієї перерви розмови вже велися на серйозніші теми. Жнець Сервантес, який вів змагання з Бокатору під час навчання Анастасії, тепер підійшов до неї обговорити соціальний статус, якого вона намагалася уникнути. Враховуючи, як багато молодших жінців схиляється до нового ладу, дехто з нас гадає, що було б гарною ідеєю започаткувати комітет з дотримання традицій і вивчати доктрину. І навіть важливіше – вивчати наміри жінців-засновників. Анастасія чесно висловила свою думку. Звучить як гарна ідея, якщо вам вдасться залучити достатньо молодших жінців. Саме тут потрібна ти, сказав Сервантес. Ми б хотіли, щоб це стало твоєю пропозицією. Ми гадаємо, що це зіграє важливу роль у створенні міцних підвалин у протидії новому ладу. А решта нас цілком тебе підтримує, заговорила жниця Енджело, в яка приєдналася до розмови. «І якщо саме ти це запропонуєш, то найлогічніше, що саме ти і очолиш комітет», – провадив жнець Сервантес. Анастасія ніколи не думала, що матиме можливість так швидко після висвічення потрапити в комітет, а тим більше його очолити. «Для мене честь, що ви вважаєте мене здатною очолювати комітет». «О, не лише здатною», – мовила жниці Енджелу. «Має, має рацію», – говорив Сервантес. «Ти, певно, єдина з нас, хто може зробити існування такого комітету доречним». Думки, що такі досвідчені жінці, як Сервантис і Енджелоу, так у неї вірять, аж п'янили. Сідра подумала про інших молодших жінців, яких до неї тягнула. Чи могла вона справді скерувати їхню енергію на вшанування намірів жінців-засновників? Вона не знатиме, доки не спробує. Можливо, варто перестати уникати молодших жінців і почати їх полонити? Коли вони повернулися до зали проведення конклаву, Анастасія розповіла про цю ідею жниці Кюрі. Тій було приємно, що її протеже хотіли задіяти для такої важливої ролі. «Саме час навчити молодших жінців деяких значущих речей», – сказала вона. «Останнім часом вони аж занадто збайдужили». Анастасія готувалася запропонувати створення комітету трохи пізніше того дня, але всі плани цитаделі жінців полетіли шкереберт якраз перед перервою на обід. тому як жінця Роквела покарали, бо він зібрав забагато лихочинців, а жницю Ямагуті похвалили за майстерність її збирань, Верховний клинок-ксенократ зробив оголошення. «Це стосується всіх вас», – почав він. «Як ви знаєте, я був верховним клинком Мідмерики ще з року лемура». В залі раптом запала цілковита тиша. Він не поспішав, почекавши, поки тиша трохи протримається, і лише після цього провадив. «І хоча 43 роки – це просто крапля у відрі, але це довгий період, аби щодня виконувати однакову роботу». Анастасія обернулася до Марії та прошепотіла. «До кого він взагалі звертається? Всі ми щодня виконуємо однакову роботу!» Марія на неї не шикнула, але й не відповіла. «Зараз нелегкі часи!» – сказав верховний клинок. «І я відчуваю, що можу краще служити цитаделі женців на іншій посаді!» І тоді він нарешті дійшов до суті. «З радістю повідомляю, що мене обрали наступником великого згубника Геммінгвея у світовій раді жінців. Я стану ним після того, як Геммінгвей завтра вранці себе збере». А тепер у залі розгорілася балаканина, і ксенократ почав стукати своїм молотком, щоб повернути всіх до порядку. Але після такого оголошення порядку було важко домогтися. Анастасія обернулася до жниці Кюрі, але та сиділа так напружено і була така мовчазна, що дівчина не насмілилася поставити її запитання. А натомість розвернулася до жінця Альфа-Рабі, який опинився з іншого боку. «То що тепер буде?» – поцікавилася вона. – Він призначить наступного верховного клинка? «Хіба під час навчання ви не вчили парламентарні правила цитаделі жінців?» – докорів її жнець Альфа-Рабі. «Ми до кінця дня проведемо голосування за нового верховного клинка». Після оголошення ксенократа в залі жевріла тиха розмова на рівні шепоту. Женці швидко намагалися з'ясувати стосунки, створюючи і підтверджуючи існування альянсів. Тоді з іншого боку зали почувся голос. «Я номіную високоповажну жницю Марії Кюрі на посаду Верховного клинка Мідмерики!» Анастасія одразу впізнала цей голос. Хоча якби і ні, женця Костянтина було важко не помітити в його малиновій мантії, коли він підвівся для оголошення номінації. Анастасія одразу глянула на Марію, яка міцно заплющила очі, і Анастасія зрозуміла, що саме тому та була така напружена і мовчазна. Вона до цього готувалася. Вона знала, що її кандидатуру хтось висуне. Однак її мало здивувати, що це виявився Костянтин. Я приєднуюся до цієї номінації, заволав інший жнець. Це був Морісон, який швиденько зиркнув на Анастасію, наче її мало завоювати те, що він першим підтримав номінування жниці Кюрі. Марія розплющила очі і похитала головою. «Я маю відмовитися», – сказала вона, скоріше собі, ніж Анастасії, та коли почали підводитися, щоб це оголосити, Анастасія ніжно торкнулася її руки, щоб зупинити, як завжди чинила Марія, коли Сітра збиралася прийняти поспішне рішення. «Не варто», – мовила Сітра. «Принаймні не зараз. Давайте глянемо, як усе піде». Жниця Кюрі це обдумала і важко зітхнула. «Можу гарантувати, що це не приведе ні до чого хорошого». Але вона все одно змовчала, приймаючи номінацію. Поки що. Тоді підвелася жниця в інкрустованій турмалінами коралово-рожевої мантії і сказала «Я номіную жінця Ніцше!» «Ну, звісно, номінує!» – з огидою відреагував жнець Альфа-Рабі. «Новий лад ніколи не втрачає можливості захопити владу!» Почали лунати такі крики підтримки і роздратування, що аж стіни затрусилися, а стукіт ксенократового молотка лише додав ритму злості. Номінацію Женця Нітча підтримував ще один жнець, інкористований коштовностями мантії. "Чи будуть інші номінації перш ніж ми зробимо обідню перерву?" закричав Верховний Клинок. І хоча номінували Женця Трумена, знаного своєю незалежністю, було запізно. Лінію фронту вже накреслили, і його номінування навіть не підтримали. Мене захоплює концепція ритуалу. Ті речі, які люди виконують і які не несуть особливої мети, але дарують неабику втіху і цілісність. У цитаделі женців може й ганьблять тоністів за їхні практики, але жнецькі ритуали не дуже відрізняються. Традиції цитаделі женців просочені помпою та грандіозною церемоніальністю. От, до прикладу, впровадження нового великого згубника. У світовій раді жінців їх всього семеро, по кожному на континент. І після призначення вони до кінця життя зберігають цю посаду. Єдиний спосіб звільнитися – це самозбирання. Але самозбираються не лише вони, але й увесь їхній персонал. Нижче за статусом жінці теж мають себе зібрати. Якщо хоч один заступник відмовиться, то великий згубник мусить продовжувати жити і залишатися на посаді. Не дивно, що великий згубник надзвичайно не часто може домогтися достатнього консенсусу зі своїми підлеглими, щоб усі самозібралися чому може завадити лише один непокірний індивід. На організацію цієї справи необхідні місяці, і усе це цілковито таємно. Має бути присутній новий великий згубник, бо відповідно до традиції необхідно зняти з мертвого великого згубника діамантовий амулет і поки той ще теплий, одягнути на плечі нового. Я, звісно ж, ніколи не бачив цього ритуалу, але історії просочуються. Шторм